Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, el 107.8 de l'FM i també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs, explicarem, donarem una miqueta més de detalls al voltant d'una notícia que vam conèixer ahir a primera hora de la tarda i és que el Museu del Suro incorpora una impremta del segle XX. Per parlar-ne doncs, ho farem amb l'Àngela Martí, tècnica de documentalista del Museu del Suru. Bon dia, Àngela. Hola, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta doncs, de més detalls al voltant d'aquesta incorporació. Primer tot, expliquem què és un donatiu. Qui, qui ha fet aquest donatiu? Bé, bueno, el donatiu l'han fet dues germanes, eh, la Núria i la Teresa Lladó, que havien recollit, diguéssim, la voluntat del seu pare de que el conjunt que elles tenien d'una impremta es conservés Uh -huh. I el seu, el seu pare va treballar tota la seva vida perquè no es, no es dispersés i no s'acabessin llançant les màquines de la imprenta. i elles han treballat perquè això bueno, passés, que es conservés íntegre i eh, vam parlar amb nosaltres ja fa molt temps i hem aconseguit doncs, poder-ho portar tot junt aquí. Quan estem parlant d'un conjunt íntegre, eh, poder la, la, la, la gent no té la imatge. D'aquesta composada, aquesta impremta, què fa doncs, que hi hagi més d'una peça, diguem-ne? Bé, bueno, és que són totes les eines i totes les, tots els aparells necessaris i totes les impremtes necessàries per imprimir. És, és el que tenien elles de, del seu pare, tot mm -hmm. el fons d'una imprenta, O sigui que hi ha des de les màquines d'imprimir... Uh, a totes les, els claus, calaixos amb les lletres uh, de plom que es feien servir per composar una pàgina, tots els aparells per poder preparar l'impressió, etc. Mm -hmm. És un conjunt força important per tant, Déu-n'hi-do, no? la, la, la, la tasca de conservació que en aquest cas va fer en el seu moment Josep Lledó Esteve per doncs, intentar que, que no es perdessin algunes peces perquè hauria estat molt fàcil no? que, que s'hagués pogut extraviar alguna d'aquestes peces i per tant doncs, una tasca a destacar i hem de dir doncs, que oh, volem saber una miqueta, no sé si sabem una miqueta més d'història d'on prové aquesta màquina, la tenia sí, sí, sí, Lledó, però d'on la va adquirir? Eh, aquest senyor era un treballador de la imprenta Viader de Sant Feliu de Guíxols. La impremta Viader és una imprenta que va ser eh, molt important durant el segle XX eh, i finals del XIX a Sant Feliu. Va ser la primera imprenta que va imprimir llibres amb paper de suro. i aquesta imprenta diguéssim, quan el nom de Viader va, va tancar, mm. se la varen quedar els treballadors. Un dels treballadors eren Josep Lledó i <coughs> van recollir el material i es van muntar ells dos i després, quan el soci d'en Josep Llador es va voler jubilar, eh, el més fàcil que ha sigut tancar l'empresa i posar les màquines a la ferralla, perquè hi ha màquines molt antigues, i en Josep Llador va comprar la part del seu soci i va, se la va quedar íntegra amb la voluntat que es preservés. I, diguéssim, més aquest esforç que la seva, quan ella es va morir les, les filles han continuat perquè es pugui mantenir el conjunt. Són cinc imprenses una guillotina, una sisalla, taladradores i aparells eh, d'aquests auxiliars, deu comodins, eh, etcètera, uh -huh. trapadores i totes les eines necessàries per fer-ho funcionar. En aquest cas, doncs, com ens has dit, tu has -han, estat, han estat les filles de, de Josep Pelladoc, les que han doncs, fet aquesta, aquesta donació, però hem de dir que també hi ha la, la col·laboració, en aquest cas, de la Fundació Vila Casa. Sí, sí, sí, sobretot molt important perquè ens han deixat l'espai de la galeria per tenir-ho tot guardat, perquè el volum és important. Eh, no volíem agafar el conjunt ni posar-lo en un magatzem, perquè hagués sigut, per, bueno, guardar-lo, però no fer-ne res, mm -hmm. i al final nosaltres també aquí al museu ja teníem una, donacions importants anteriors de la Imprenta Paler, de Gràfiques Agustí, de la impremta Sala, de diguéssim donacions sobre la imprenta aquí Palafrugell, i hem aconseguit doncs col·locar les màquines eh, entre les que ens han donat i algunes de nostres i en l'espai de la Fundació Vilacases, de la galeria, per fer un conjunt que bueno, en un futur veurem que si podem aconseguir que es pugui visitar. Aquest, aquesta és una de les voluntats, eh, d'intentar doncs, que aquest, aquestes diverses eh, màquines eh, d'impremta que, que té el, el museu en el seu fons eh, es pugui fer com un petit recorregut? Sí, la idea seria, bueno, hi ha molta feina en posar un bordre no sabem en quin, en quin termini serà però sí, li deia, sí, perquè és important recordar com es feien les coses abans quan ara estem acostumats a imprimir un paper apretar un botó i ja està abans hem de pensar que cada tipus que es posava en un paper s'havia de posar mà i ensenyar aquesta feina com es feia abans creiem que també és interessant per poder recordar realment com era abans fer un diari, per exemple. Mm -hmm. Que es veia ah. de posar cada tipus i cada imatge, cada ratlleta, tot a mà. I això es podria veure en aquí. Sí. Eh, doncs aquesta, aquesta feina doncs, que ara, un cop quan un es rep un donatiu, doncs, hi ha tota una feina no?, darrere doncs, que, que s'ha de fer abans de poder exposar. Eh, suposo que ara eh, es treu en aquest període, no? Sí, sí, ara hi ha molta feina en posar un bordre. Penseu que hi ha moltes caleixeres també, s'han de reordenar, s'han de crear els espais i s'ha de fer tot un projecte per poder-ho ensenyar, sí, sí. Hi ha feina. Per tant, encara no podem dir, no? Podem posar una data o en tot casa aquesta... Aquesta exposició podia estar al museu? O, o... Bueno, en principi està a la galeria, que uh -huh. està a l'espai de, de Can Màrio, sí. o sigui, és molt proper al museu, i el treball es faria allà eh, des d'aquí, o sigui, que seria com una extensió nostra i de la Fundació Vila Vilacases, que, que seria l'espai perquè es pugui treballar, es puguin fer tallers, es puguin fer visites des del mateix museu. De fet, ara també el Museu del Suró, no? aquest any i doncs, el que ve doncs, són anys importants en el, en el sentit d'acabar doncs, de, de, de, de definir la museografia no? amb, aquestes, amb aquests fons FEDER, ens ho explicava aquí feia un, fa uns mesos en, en, en Pep Espadaré, el director del museu, i per tant és una feina acumulada no? que, que, que heu d'anar compaginant. Sí, sí, tenim molta feina amb el projecte de, de la museografia, també estem revisant el projecte executiu, en principi l'any que ve ja s'ha de començar a executar una fase i, i l'any següent l'altre, sí sí, tenim molta feina. <laughs> Sí, sí, moltes coses sobre la taula. Doncs moltes coses sobre la taula que anirem comentant a mi de que anem s'apiquem més detalls. Avui hem volgut doncs, posar la mirada en aquesta incorporació al fons del museu, en aquest cas amb aquesta impremta que doncs, eh, i es va fer oficial aquesta, aquesta donació a través de les filles de Josep Palladó Esteve, i una impremta doncs, que té molta història, de fet, eh, no sé si va ser aquesta mateixa impremta, però sí que eh, Octavi Viader, no? com tu ens comentaves abans, d'impremta Viader, uh -huh. va, va imprimir doncs, eh, un quixot en paper de suro. Això també s'ha de, sí, sí. de, de, de comentar. Sí, sí. Les impressions en paper de suro, precisament, comencen amb Octavi Viader, Sant Feliu de Guixols, segurament amb alguna de les màquines que tenim ara aquí. Uh -huh. Uh -huh. I, de fet, el museu, no? conserva algun d'aquests exemplars? Sí, sí. Nosaltres tenim una col·lecció important de llibres en paper de suro. No podem dir que els tenim tots, però en tenim molts i és una cosa important, és un, són uns objectes molt delicats, molt delicats que amb el temps, diguéssim, es van fent cada vegada més fràgils, però intentem conservar-los perquè realment és un fons molt curiós i, i molt interessant, sí, sí, s'han fet diverses edicions del Quixot, etc. Doncs uh, aviam si de mica en mica uh, doncs, es va poder fer aquesta feina que és doncs, una miqueta feina de formigueta perquè com tu deies ara doncs, quan es rep una donació la gent no, no, no ho té molt clar però hi ha tota aquesta feina després doncs, de, de, de catalogar tot el que hi ha i, i ordenar-ho bé i per tant és una feina feixuga que s'ha d'anar fent i esperem doncs, que d'aquí uns anys doncs, puguem tenir aquesta, aquest projecte no?, de, de, de divulgació del món de la impressió tradicional que doncs, com tu deies és molt important per saber, ara estem ara es fa d'una manera però abans es feia d'una manera molt diferent i també és molt important doncs, que això les noves generacions ho puguin anar sabent Àngela, sí, sí. moltes gràcies per atendre la nostra trucada i com dèiem abans, doncs, quan anem sapigant detalls, ja sigui de la museografia o d'aquests nous projectes que inicieu des del Museu del Surú doncs com sempre en parlarem aquí a Ràdio Palafrugit, moltes gràcies Perfecte, moltes gràcies a vosaltres